Kapitel 8 På den dagen ga kong Ahasverus dronning Ester det huset som hadde tilhørt Haman, han som hade vist fientlighet mot jødene. Og Mordecai kom fram for kongen, fordi Ester hadde fortalt hva han var for henne. Da tok kongen av sin signetring, som han hade tatt fra Haman, og ga den til Mordecai. Og deretter satte Ester Mordecai over Hamans hus. Og Esther talte igjen framfor kongen og falt ned for hans føtter og gråt og bøndfalt om hans velvilje for at han skulle avverge Agagitten Hamans ondskap og den plan som han hade tänkt ut mot jødene. Så rakte kongen guldseptret ut mot Esther, og da reiste Esther seg og sto foran kongen. Hun sa nå, «Hvis det synes kongen godt, og hvis jeg har funnet velvilje for hans øyne, og kongen finner det rätt og jeg kan godkjenne seg han, så da det blir skrevet at den skal tilbakekalle skrivelsene, plan til Haman, Agagitten Hamedatas sønn, den som han nedskrev for å tilintetgjøre de jødene som er i alle kongens provinser. For hvordan kan jeg utholde å se på den ulykken som vill ramme mitt folk, og hvordan kan jeg utholde å se på at mine slektinger blir tilintetgjort? Da sa kong Ahasverus til dronning Ester och til jøden Mordecai. Se, Hamans hus har jeg gitt til Ester, og ham selv har de hengt på pelen, de han rakte ut sin hånd mot jødene. «Skriv no selv, i kongens navn, til beste for jødene er det som er godt i deres øyne, og forseil det med kongens signetring. For en skrivelse som er skrevet i kongens navn og forseilet med kongens signetring er det ikke mulig å tilbakekalle. Kongens sekretærer ble derfor tilkalt på den tiden, i den tredje måneden, det vil si måneden Sivan, på den tjugetredje dagen i den, og i samsvar med alt det Mordecai befalte.» det så skrevet til jødene og til satrapene og stattholdene og fyrstene i provinsene, som strakte sig fra India til Etiopia, hundre og provinser, til hver provins med hennes egen skrift, og til hvert folk på deres eget tunge mål, og til med deres egen skrift og på deres eget tunge mål. Og han gick i gang med å skrive i kong Ahasverus navn, og forseile med kongens signetring og sende skrivelser med ilbu til häst. De på posthäster som ble brukt i den kongelige tjeneste, avkom av raske hopper. Om att kongen tilåt jødene i alle de forskjellige byene å samle sig og stå opp til forsvar for sine sjeler, og tilintetgjøre, drepe og utslette hele kampstyrken til det folk og den provins som viste fientlighet mot dem, små barn og kvinner, og å plyndre dem for byte. På en og samme dag i alle kong-Ahasverus-provinser, på den trettene dagen i den tolte måneden, det vil si måneden Adar. En avskrift av skulle gis som lov i alle de forskjellige provinsene, offentliggjort for alle folkeslagene, for at jødene skulle gjøre sig rede til den dagen for å hevne seg på sine fiender. Ilbudene, som redd på posthester som ble brukt i den konglige tjeneste, dro ut, og kongens ord ansporet dem og fikk dem til å skynde seg, og loven ble utstett i borgens husene. Hva Mordecai angår, i han ut fra kongen i en kongelig kledning av blått stoff og lin, med en stor krone av gull, og i en kappe av fin vevning og av purpurød farger ull. Og byens husene brød ut i jubel og glede seg. For jødene ble det lys og glede og jubel og ære. Og i alle de forskjellige provinsene og i alle de forskjellige byene, overalt hvor kongens ord og hans lov nådde fram, var det glede og jubel for jødene, gjestebud og en god dag. Og mange blant folkeslagen i landet erklærte at de var jøder, for rettsel for jødene var falt over dem.